și în cer și pe pământ. El ne-a și sfânt. Pentru toți aceia care sunt treziți la adevărul și la realitatea veșniciei, anunțăm cu multă bucurie și cu plăcere iubiți ascultători, deschiderea programului LE 137, producție a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cu ocazia lecțiunii de astăzi, iubiți ascultători, ne aflăm în versetul 19 de la Luca de la capitolul 10, care l-am citit deja cu ocazia lecțiunii trecute, am meditat puțin asupra lui și, alături de acele meditații, le aducem și pe cele de astăzi. Desigur, numai înainte de a mai parcurge un episod din cartea lui Cristina Roy, intitulată Pavelică în Țara Luminii. Astăzi facem cunoștință cu o tabără de tăietori de lemne. În curând totul a început să prindă viață în munți. Din zori zilei până noaptea târziu răsunau loviturile de topoare amestecate cu înfiorătoarele trozniri de copaci care cădeau, hârșăiturile de străie, pocniturile crengilor rupte sau izbitura buștenilor ce se așezau grămezi. Mai adăugați la asta și glasurile oamenilor. Ah, de nu le-ai mai fi auzit! Ce de vorbe grosolane, necuvincioase! Ce din înjurături și de glume ușuratice s-au spuse cu mânie. N-a trecut mult până să fie ocupate toate colibele. Cei care le locuiau, neștiutori de altceva, munceau ca dobitoare. Li se cam întâmpla să și se îmbete peste măsură. Și trăind în felul acesta, săvârșeau adesea unele fapte care rânduia sub treapta animalelor. Erau totuși, printre nenorociții aceștia, și oameni cum se cade așa cum era Juriga și Lisca. Fără îndoială și ei erau cam de dați băuturii, dar ce-ar fi ajuns un biet om, îi ziceau ei, dacă n-ar fi putut să bea un strop din când în când. Cel puțin nu se îmbătau. Mai scăpau ei câteodată câte o jurătură. Nu erau oare tăietori de lemne? Oricum, toții s-o mai bun decât ceilalți. La fel era și părerea lor de altfel. Singurul care inspira un fel de respect acestor oameni era, cine credeți, pavelică. Unicul copil, între toți oamenii aceștia, el era socotit ca un fel de comoară comună pe care trebuiau să o cruce toți. Nu le făcea el mii de treburi, oare? El le căra apă, el se ducea și la cules de ciuperci pe care le împărțea între toți și fierbea supa când unuia, când altuia. Bunicul lui nu avea să se îngrijească prea mult de el, I se dădeau totdeauna cele de nevoie. Juriga era fericit să vadă la copil o fire așa de încrezătoare și spunea mereu cu privire la el proverbul acela slovac Oamenii pentru oameni sunt făcuți cum sunt munții pentru munți. Se bucurase el însuși încă din tinerețe, de trecere față de toți, mulțumită caracterului său deschis și sincer. Și aici era în legături bune de asemenea cu fiecare. Nu se poate cineva plânge de mine, îi zicea el. Nu fac nimănui nedreptate, dau bună ziua fiecăruia, am bun simț și sunt săritor la nevoie. De-i lipsește cuiva tutun, chibrituri, sare și chiar unt, bucuros îi împrumut. Și mai mult decât toate din dragoste pentru domnul, vai, țin și copilul acesta. Așa gândea și nu puțin era mulțumit de el însuși. Cu toată vârsta lui, el nu mai a dăduse peste cineva care să fie mai ceva decât el. Încheind episodul care îl avem rezervat pentru ziua de astăzi aici, ne aducem aminte de un proverb de o zicală interesantă în limba română, că în țara orbilor, chiorul este împărat. Într-adevăr, între cei care făceau atâtea rele, bietul juriga, care făcea mult mai puține rele decât alții, era socotit mai bun, dar asta în comparație cu aceia când însă mai târziu va veni să se compare cu etalonul bunătății care este Domnul Iisus Hristos, care și-a făcut intrarea în tabăra aceea de teritor de lemne prin micuțul paverică după cum vom vedea, atunci vom vedea pe bietul juriga cum se pocăiește adânc de starea lui, recunoscând că este pierdut, ca și Isaia, care deși proroc, când ajunge în fața îngerului, spune, vai, sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor necurat. De aceea este atât de necesar, iubiți ascultători, să ne apropiem mereu de etalonul bunătății care este Domnul Isus Hristos, căci după acest etalon vom fi măsurați în ceruri. Doamne Dumnezeule Tatăl Ceresc, mulțumim că ne-ai lăsat pe Domnul Isus Hristos, ne-l-ai făcut cunoscut aici pe pământ și ne-ai arătat cum trebuie să fim când vom veni înaintea Ta. Mulțumim că după cinile le-a arătat, prin moartea și învierea lui, ne-ai dat și nouă harul să putem să devenim la fel ca el, iar prin Duhul Sfânt pe care l-ai lăsat pe pământ după ce l-ai ridicat la cer, faci ca aceasta să fie posibilă și de împlinit în viața noastră. Fie ca și mesajul care l-ascultăm astăzi, să ne convingă tot mai mult de starea de pierzare veșnică pe care o avem de la fața ta prin noi înșine indiferenți am face. Să ne convingă să apelăm la sângele Domnului Iisus Hristos care să ne curețe trecutul, să ne convingă să apelăm la Duhul Tău Cel Sfânt care să facă din noi ființe noi și curățiți și înnoiți prin Domnul Iisus Hristos să te putem apoi servi pe tine așa cum ți se cuvine spre slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Isus, din mor. Noi o slavim, în te ce de slavă, noi, joi, te prea mari. Caci prin ta, o lume întreagă ai mântuit. Ai dat viața pace, sufletul lui Chinu. A ta viere și viață pe veci de veci ne-a fericit. Dacă Domnul, ca această cântare să fie cântată cu toată euforia bucuriei de toți ascultătorii acestei emisiuni. Amin. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în versetul 19 de la Luca de la capitolul 10 pe care am să-l citesc împreună cu anumite explicații pe care le vom adăuga celor date deja cu ocazia lecțiunii precedente. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Cuvintele acestea sunt adresate de Domnul Isus celor șaptezeci de ucenici care s-au întors bucuroși din misiunea în care el îi trimisese. Ei se întorc înapoi, se bucură înaintea Domnului Isus că până când și dracile erau supuși în numele Lui. Domnul Iisus le spune la aceasta că a văzut pe satana căzând ca o lumină din cer, după care adaugă cuvintele pe care le-am citit deja din versetul 19. Creștinul are mulți vrăjmași, dar este unul pe care Scriptura îl numește în chip special vrăjmașul. Acesta este Dumnezeul veacului acestuia, în fața căruia toți se pleacă în afară de cei pe care Domnul Iisus i-a eliberat de subjugul lui. Acesta este șarpele cel vechi, care se luptă să ne înșele. Este leul care răcnește și caută să ne sfâșie. El cunoaște drumul la inimile noastre și face tot ce poate ca să ne rătăcească. El cunoaște perfect scriptura și își face din ea o armă împotriva noastră, zdrobindu-ne sub greutatea amenințărilor lui Dumnezeu sau adormindu-ne prin făgăduințele sale. Diavolul, nencetat ocupat să ne vateme, își îndreaptă toate eforturile sale spre a ne depărta de Domnul pentru ca să ne facă să cădem. Frații mei, nu este altă siguranță pentru noi decât la picioarele Domnului Isus. Numai rămânând în el și umblând cu el putem birui pe satana. Să alergăm la sângele mielului și la cuvântul mărturiei sale. Să apucăm prin credință lucrarea săvârșită de Mântuitorul Hristos, ca nostru și cuvântul lui Dumnezeu, ca sabie biruitoare, care va străpunge vrăjmașul. Să ne îmbrăcăm cu toată armătura lui Dumnezeu și biruința ne va fi asigurată, căci rămânând în el, care l-a biruit pe satana, rămânem în biruință. Versetul 20, Domnul Isus se adresează cu un sfat ucenicilor săi în felul următor. Totuși să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Bucurie, după cum zice filozoful Spinoza, înseamnă desăvârșire. Dar nu orice bucurie duce la desăvârșire, ci numai bucuria pe care o dă adevărul, bucuria în Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel, bucurați-vă totdeauna în Domnul. Și iară zic bucurați-vă. Bucuria pe care o dă păcatul, minciuna, lumea sau silințele ferii vechi ale Euului este o bucurie trecătoare, falsă, și nu numai că nu desăvârșește pe om, ci îl coboară mai adânc în adâncimile mizeriei și ale întunericului. În versetul de mai sus, Domnul Isus vorbește despre o bucurie necunoscută în împărăția lumii, nici chiar în lumea religioasă. Cei șaptezeci de ucenici se întoarse răbiruitor din misiunea în care fusese rătrimiși de către Mântuitorul Isus Hristos. Ei primiseră din partea lui puterea să facă minuni, să vindece bolnavi și să scoată dragi, lucru care le-a dat o deplină satisfacție și mulțumire, văzând că la cuvântul pe care îl rosteau li se supun duhurile vrăjmașe. Cu sufletele pline de bucurie au raportat Domnului lucrul acesta. Domnul însă le spune limpede. Totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Oare nu-i motiv de bucurie când vezi că dracii îți sunt supuși? Desigur că da, dar atenție! Bucuria aceasta trebuie să fie rodul bucuriei de a avea numele scris în ceruri. Că poți face minuni, poți prorocii poți face lucruri mari și poți scoate dragi, fără să fii trimisul lui Dumnezeu, fără să ai numele scris în ceruri, este lucru adevărat, asta se poate și se vede în Matei, capitolul 7, versetele 22 și 23. De aceea spune să nu te bucuri numai pentru atât, că s-ar putea să faci toate aceste minuni fără să ai numele scris în ceruri. Cerurile sunt locul unde stăpânește Dumnezeu, locul unde felul lui Dumnezeu de a fi este viața în care se mișcă toate ființele, este locul unde se face numai voia absolută a lui Dumnezeu. Aceasta este împărăția cerurilor. Aici nu intră nimic vechi, nimic întinat, nimic străin de Dumnezeu și de felul lui de a fi. Deci numele nou este scris în ceruri. Iar nume nou au numai cei născuți din nou din Dumnezeu, prin credința în Domnul Isus și în jertfa Lui răscumpărătoare. Dumnezeu mi-a scris numele pe inima sa, pentru că m-a răscumpărat cu scump sângele Fiului Său. Sunt fericit și mă bucur mult de această lucrare a Harului Său slăvit. Sunt numai două stări, în Hristos sau în Adam. În împărăția Fiului Dragostei sau în împărăția Întunericului? Nu ceea ce ai realizat, adică scoaterea dracilor, ci unde stai. Aceasta este important. Poți fi cinstit, moral și jertfitor. Dar dacă nu ești în Hristos, în felul lui de a fi, ce îți folosesc toate acestea? Cel care are scris numele în ceruri? Se cunoaște prin faptul că cerurile, adică felul de a fi al ceruri, este scris în trăirea lui. Dacă ai ajuns să ai starea de cer, adică să fii deasupra a tot ce-i pământesc, să fii nepărtinitor ca cerul, să ai felul de fi al cerului, atunci da, să te bucuri, căci bucuria aceasta este adevărata bucurie. La templu din Ierusalim se ținea o carte cu numele leviților. Era destul să te fi născut din familia leviților și erai automat cuprins în cartea aceea. Aceasta era un drept prin naștere. Avem noi dreptul să fim înscriși în ceruri? Dacă da, atunci care este mijlocul de care depinde acest drept? Este ușor de răspund la această întrebare însemnată. Așa cum s-a mai spus, prin nașterea din nou pe care o avem prin credința în Domnul Iisus cel răstignit și înviat, prin pocăința adevărată, numele noastre sunt scrise în ceruri. Biruințele dobândite până acum asupra satanei și asigurarea Domnului Isus cu privire la alte fapte chiar mai mari, sunt lipsite de valoare dacă ele nu au la bază mântuirea personală, adică nașterea din nou. Mai prețios? nespus mai prețios decât posedarea tuturor darurilor harului, este însuși marele har al lui Dumnezeu pe care îl primesc toți adevărații ucenici ai Domnului Isus, prin aceea că numele lor sunt scrise în ceruri. Aceasta e temelia celei mai mari bucurii și o dovadă puternică a siguranței mântuirii personale. Întreaga noastră mântuire și deci temeiul cel mai profund al bucuriei noastre, se află nu în activitatea noastră pentru Domnul, ci în lucrarea Lui pentru noi, lucrare înrădăcinată în harul alegerii sale, făcută înainte de întemeierea lumii și pecetruită cu jertfa sa răscumpărătoare. Fie binecuvântat numele în veci! În versetul următor, versetul 21, Evanghelistul Luca ne spune următoarele.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 Dumnezeu dorește lucrul acesta. Așadar citim că în ceasul acela Isus s-a bucurat în Duhul Sfânt. Adevărata bucurie este numai bucuria în Duhul, pentru că ea este roada Duhului Sfânt, Duhul adevărului vine deci din el și n-are nici o legătură cu sufletul, cu sediul sentimentelor omului. Mi se bucură Duhul în Dumnezeu Mântuitorul meu zicea limpede fecioara Maria. Duhul este din Dumnezeu și de aceea primește cele ale lui Dumnezeu, se bucură de adevăr și este locul unde Dumnezeu se descopere omului. Duhul nu este părtinitor, pe când despre suflet, sentimente, nu se poate spune același lucru. Iată de ce cu sabia cuvântului lui Dumnezeu și sub călăuzirea Duhului Sfânt, Trebuie făcută despărțirea între Suflet și Duh, care adesea sunt confundate, și astfel se produc pagube duhovnicești. Isus, deci, s-a bucurat în Duhul Sfânt. Bucuria lui era mare, pentru că vedea împlinindu-se planul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea oamenilor și la nimicirea celui rău, Satana. Mare bucurie este în cer când se pocăiește un om, când numele lui este scris în cer. Bucuria în Duhul este bucuria biruinței vieții asupra morții, biruinței adevărului asupra minciunii, biruinței lui Dumnezeu asupra satanei. În măsura în care suntem contopiți cu Domnul Isus, știm să ne bucurăm în Duhul și căutăm mereu astfel de bucurii. Sfântul Nil Sinaitul zice așa, Dacă rugându-te ai ajuns la o bucurie mai presus de orice veselie, ai ajuns la adevărata rugăciune. Plin de bucurie în Duhul, Domnul Isus a izbucnit în rugăciune de mulțumire și laudă față de Dumnezeu, Tatăl zicând, Tată, Doamne al cerului și al pământului, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, tată, fiindcă așa ai găsit-o cu cale. Un om al lui Dumnezeu spune așa că înțelepciunea lumii acesteia este împodobită ca o prostituată, dar lăuntrul ei este fără valoare. Înțelepciunea care are la temelie păcatul nu duce spre viață și spre adevăr. E pe nedrept numită astfel. Păcătoși și nepocăiți, oricine ar fi ei și în cât de mare număr ar fi, nu pot să pătrundă în tainele adevărului lui Dumnezeu. Școlile de pe pământ nu pot să dea această înțelepciune. Numai prin pocăință lumea poate să progreseze. Înțelepții lumii nu-L pot primi pe Dumnezeu pentru că sunt pline de ei înșiși și El nu mai are loc. Adevărat zice filozoful Lessing când spune el Presupunerile și probabilitățile umplu creierul literatului. Unde se mai încapă adevărul? Te laud, Tatăl Doamne, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Pruncii de aici sunt oamenii simpli, cei care s-au lepădat de ei înșiși și au primit personal pe Domnul Isus prin credință ca mântuitor, sunt toți copiii lui Dumnezeu născuți din nou prin Duhul Sfânt. Zice Clement Alexandrinul, un învățător creștin din secolul II. Cele ascunse de cei încelupți și pricepuți din veacul acesta au fost descoperite pruncilor, căci pruncii sunt, fără îndoială, fiii lui Dumnezeu care au înlăturat pe omul vechi. Adevărat scrie și Sfântul Tihon, creștinul cel mai prost, care n-a primit niciun fel de cultură, vrea să spună el, dar care a învățat calea credinței, este mult mai înțelept decât Platon, Aristotel și alți înțelepți care nu l-au pe Hristos ca mântuitor al lor. Exact de aceeași părere este și un savant care a trăit nu de mult, până nu de mult în zilele noastre, Petrețuțea. Lumea are felul ei de a fi, iar Dumnezeu are felul Lui de a fi. Cine trece de partea Lui Dumnezeu, primește o minte nouă, cu care poate înțelege tainele Sale. Creștinul Față de felul de fia al lumii, poate spune liniștit cuvintele pe care le-a spus Horatiu, un mare poet latin. „Uresc gloata și o țin departe de mine. Dumnezeu se ascunde de înțelepciunea lumii păcătoase. Tu ești un Dumnezeu care te ascunzi, zice prorocul Isaia. Adevărul nu se descoperă vicleniei și mândriei. El se ascunde de înțelepții și pricepuții veacului păcătos. Dar dacă aveți în inima voastră pisma mare și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului, spune cuvântul lui Dumnezeu. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, sufletească, drăcească. Deci Domnul Isus spune, ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepci și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Prunci sunt cei care abia au început viața, nu știu nimic din cele ale lumii care au nescrisă tăblița inimii lor. Ei au harul din partea lui Dumnezeu să primească descoperiri și taine dumnezeiești. Mare taină este nașterea din nou. Numai în starea de prunc păda de toate, când nu mai știi, nu mai vrei să știi nimic din trecut, îți descopere Dumnezeu adevărul său, adevăr care te eliberează, te curățește și te sfințește. Numai în starea de prunc te poți bucura de lumina negreită din Sfânta Sfintelor. Numai în starea de prunc ajungi la dragostea de Dumnezeu cea tainică, la dragostea nepărtinitoare față de toți credincioșii și față de toți oamenii și nu te bucuri de lucrarea pe care o faci pentru El înaintea bucuriei față de persoana Lui. În starea de prunc te face Domnul Iisus ucenic al Său,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 Numai lucrurile pe care ți le-a dat Dumnezeu sunt cu adevărat ale tale și numai ele sunt folositoare atât pentru tine cât și pentru alții. În smerenia Lui, Domnul Isus, tot timpul înălța pe Tatăl și spunea limpede că tot ce are este de la Tatăl. Oare avem noi de învățat ceva de aici? Numai în smerenie există putere duhovnicească. Numai cine se smerește poate să vârși cu adevărat lucrările lui Dumnezeu. Să fii conștient, fratele meu, că tot ce ai nu este din vrednicia ta, ci este darul lui Dumnezeu. Aceasta este una din condițiile de bază ale vieții tale de slujitor al lui Dumnezeu. Fără darul lui Dumnezeu, noi nu suntem în stare să înfăptuim binele. Adevărat zicea Pascal. Suntem incapabili și de adevăr și de bine. Fără har, omul nu este decât un umil plin de nenumărate greșeli. E citatul acesta cuprins în cugetări provinciale. Nimeni nu știe cine este fiul afară de tatăl, nici cine este tatăl afară de fiul și aceluia căruia vrea fiul să îl descopere. Pentru Kant, Dumnezeu este o idee. Pentru Lucian Blaga, Dumnezeu este marele anonim. Pentru Marx el e nimic. Cum ar putea deci să cunoască înțelepții lumii pe cel care este ce este și nu se descopere decât celor care caută sincer prin Isus Hristos? Trebuie să fii copil al lui Dumnezeu pentru ca să cunoști pe Dumnezeu și tainele sale, iar copilul lui Dumnezeu trebuie să descopere pe Tatăl la cei care nu-L cunosc. Numai Dumnezeu știe cine este cu adevărat copilul Lui. Cunoașterea Lui Dumnezeu, Tatăl, este descoperirea Fiului Său, Isus Hristos, iar cunoașterea Lui Isus Hristos este descoperirea Lui Dumnezeu. Înțelepciunea omenească rămâne neputincioasă în fața acestei taine. Dumnezeu este Duh și cine vrea să-L cunoască trebuie să devină Duh, adică duhovnicește prin nașterea din nou. Dumnezeu nu se descopere decât celui care vrea cu toată ființa să facă voia lui. Dacă vrea, scrie cuvântul lui Dumnezeu, cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască. Da, va ajunge să cunoască adevărul în toate laturile lui și despre orice. Va ajunge să cunoască pe tatăl și pe fiul și în cunoașterea aceasta va ajunge la slobozenie și odihnă. Numai cine cunoaște pe fiul și pe tatăl, a primit în sine sămânța vieții veșnice și poate fi folositor și altora spre viață veșnică. Să cunoști felul lui Dumnezeu de a fi este o latură principală a cunoașterii și o dovadă puternică a intrării în viața veșnică. Lepădarea de sine este condiția de bază a cunoașterii lui Dumnezeu și a adevărului său. Cine vine cu credință și pocăință la Domnul Isus Hristos? primindu-L ca mântuitor personal, va primi harul cunoașterii lui Dumnezeu, pentru că Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, vrea să descopere pe Dumnezeu tuturor celor care vin cu sinceritate la El. Ferice de cei cu inima curată, spune cuvântul lui, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Inima curată de aici nu înseamnă inima curată de păcat, că nimeni nu poate avea inima curățită de păcat înainte de a veni la Domnul Isus. Inima curată înseamnă inima adevărată, în sensul că o inimă care se prezintă așa cum este înaintea Domnului, recunoscându-și murdăria, vinovăția și neputința de a face ceva. Un om care vine cu astfel de atitudine înaintea lui Dumnezeu, îl vede pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu acelui ei se descopere în neputința lui, arătându-i pe Domnul Iisus Hristos prin care se poate apropia de El. Anunțând încheierea programului 137, urăm tuturor ascultătorilor să se apropie de Domnul cu o inimă curată, o inimă adevărată, ca să poată primi marele har al lui Dumnezeu, curățire, înnoire, ceea ce aduce titlul de copil al lui Dumnezeu și starea de a fi cu el pentru toată veșnicia. Amin.